Ő is elégedettnek látszott. Micsoda ostobaság volt megijedni első este. Semmi ok reál. Rendben van minden. jackie mindig meg lehet bízni. Egyszerre harsány ordítás. Valaki feléjük rohant, hadonászva. Simon egy pillanatig értetlenül bámult felé, aztán hirtelen felugrott, és magával rántotta a feleségét a szikla mellől.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 Oldalt keskeny ösvény vezetett a gerincre, Poirot emlékezetre el, hogy néhány benszülöttet látott arra felé kapaszkodni, mikor partra szálltak. Ránézett a házas párra. Linet még kábultam, megrettenve merett maga elé, Simon viszont reszketett a dütől. A sátán vinni előtt! káromkodott, aztán gyorsan Tim Elertonra pillantott. Hű, ha ez hajszálon múlott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 Jöjjön vissza a hajóra, madam. Pihennie kell, és valami erősítőt innia. Gyorsan indultok a part felé. Simon Doyle még mindig zöld volt a dütől. Tim megpróbált mindenféle bohóságot beszélni, hogy elterelje Linett figyelmét arról, ami történt. Poáról nagyon komoly arccal lépkedett mellettük. És most, éppen mikor a hajóhíthoz értek, Simon Doyle egyszerre megállt, mintha gyökeret vert volna a lába, és csodálkozva pillantott fel. Jacqueline de Belfort ebben a pillanatban jött át a fedélzeten, hogy partra szálljon. Kék ruhájában egészen fiatal gyermeklánynak tűnt. Szent ég, mormogta Doyla fogaiközt, akkor hát mégis véletlenség lett volna. Arcáról eltűnt a harag. Olyan megkönnyebbülés látszott rajta, hogy Jacqueline is észrevehette.